І скучно, і грустно, і нікому морду набій в мінуту душевнені вскоди. Та навіть коли життя суцільне свято, воно потребує розваг і нових вражень. Того вечора Антуанетта витягла усю компанію до театру. Уперше, всі чомусь довго впирались і не давались. Маркіян пробурмотів щось на тему нудного й веселого. Віктор засумнівався у доцільності демонстрування цілому світу стабільності їхніх почуттів. Валя... Ну, у Валі були власні порахунки з театром, які, попри всю їхню гіркоту і важкі спогади, все ж не зменшили її любові до театрального дійства як явища і одного з видів культурного відпочинку. Це надзвичайна вистава, із запалом переконувала усіх Антуанетта. Я бачила цей спектакль кілька років тому в Києві, коли була на курсах підвищення кваліфікації. Надзвичайно цікаво, весело, чудовий сюжет. Ви отримаєте море задоволення, обіцяю. І про що ж вистава, поцікавився Маркіян. Інтрига полягає у тому, що депутат британського парламенту потай від дружини замість нічного засідання відправляється з коханкою в готель. «Оце так?» – зацікавився Марк в готель. «І для чого ж?» «Мабуть, щоб зайнятися важливими справами. А які ще нічні засідання бувають у їхньому парламенті?» «Ну, мабуть, бракує часу у день», – не надто переконливо спробувала пояснити особливості роботи британського парламенту Анета. «А, тоді зрозуміло. А далі все, як у нас. Коханки, готелі і що? Там їх, звичайно, застає дружина». «Ні, гірше, у номері, який вони знімають, опиняється труп. Потім виявляється, що це не зовсім труп». «Ну, ти мене переконала. Не зовсім труп – це справді цікаво». Вистава справді виявилась цікавою. Та попри те, що зал раз у раз вибухав сміхом, Маркіян заснув ще наприкінці першої дії». Зате Віктор, уважно оглянувши публіку і переконавшись, що знайомих поблизу немає, ніжно тримав Валентину за руку, стежив за химерними перипетіями сюжету і реготав разом з усіма. А Валя... Валя дивилась на сцену і бачила уривки зі свого колишнього життя. «Валюшу, невже це Станіслав?» вирвалось з грудей Антуанетти коли на сцену вийшов сухий лисуватий мужичок, в якому не залишилось нічого від Станіслава Доброчинського, героя-коханця, карасеня, підкорювача сердець. То що ж це з ним? Він навіть на зріст став нижчим, а обличчя, а очі – руїна, справжнісінька руїна. Коли люди зустрічаються через багато років, Сліди, заподіяні часом, дуже помітні. А коли діє не тільки час, а й додаткові руйнівні чинники, наслідки бувають разючими. Вистава не здавалася Валентині ані смішною, ані захоплюючою. Її дієві особи зовсім не тягнули на представників британської еліти. Чи то задум режисера так перевів на пси блискучий сюжет, чи то акторські потуги на аристократизм виявилися даремною витратою сил, чи то убогість постановки з неодмінною претензією на оригінальність спрацювала, чи просто Валя не хотіла бачити ані найменшого позитиву в усьому, пов'язаному зі своїм минулим. «А ніхто не є таким сліпим, як той, хто не хоче бачити», говорить англійське ж таке прислів'я. Валентина не хотіла бачити цих персонажів трилеру, яким було її колишнє, не таке вже й давнє життя. Хоч еволюція образів, власне, інволюція, бо розвиток був догори і донизу, могла б видатись цікавою для дослідника, а певний розвиток, безумовно, відбувся. Дзюнь Баранський дослужив до заслуженого. Саме він і потворив, інакше не скажеш, образ депутата. Все необхідне для успіху начебто було при ньому. І високий зріст, і постава, і гучний голос. Така шавроті заважала розчути половину слів, які він так швидко перемелював м'ясорубкою язика, що годі було довідатись про їхній зміст. До того ж Валентина та інші глядачі Мала величезний сумнів відносно того, що британські парламентарі ходять на роботу, а тим паче на побачення у непрасованих штанах, які до того ж зле пошиті і звисають з трухлявенького затка цілком радянською колгоспною матнею.